Üdvözlök mindenkit az őrület hullám Ez az adás kizárólag csak az őrültek fejében szól. Egyetlen normális, épp elmélyű ember sem hallgatja. Ez kizárólag csak az elmebetegek rádiója. Első slágerünket minden Napóleonnak sugárzuk. Mindenkinek, aki magának érzi az üveghalmazok mögötti játékteret. És a kis játszó térekbe burkolózott áramlopó kis borszűrcsölgető néger anyókák énekét. Szólyan hát a következő szám minden őrültnek ezen a földön! Kele, öö, öö, sok mindent láttam. Oh, -oh, -oh én a rózsak én belemásztam éppen ő pot volt. Miért, miért kérdezed azt, hogy mit miért? Miért, miért, miért kérdezed? Hol merre kiért! Igen, én voltam, de elszaladtam, nem mondok el semmit és letitkolom, azt is, hogy én itt megszülettem, talán valamelyik táborébb bajban babban, én bele csavarodtam éppen. <Sos> <Sos <s Shalom> nem mondja el neked senki. Azt, hogy az arcod mögött van egy buli. Sokan vagyunk itt még rajtad kívül, Mindenki elmondja, míg a leves ki nem hűl, Hogy hányan vagyunk itt az asztalnál, És hányan ülünk a fejednél, Bent a szemüregek mögött legalább vagy tizennyolcan, Minden nap egy kis másik szemére jutatorta. Skizofrénia nem egy új fogalom! Itt a fejedben, nagy a forgalom, sokan vagyunk itt még, majd meglátod, minden nap beszólunk egy kicsit, hogy ne unatkozzál barátom. Sokan vagyunk itt még! Ezt a slágert nem értik még! Sok embernek egyedül van az arca, de te sohasem fogsz unatkozni, mert itt vagyunk veled, Rengeteg! Figyelj! És meglátom! Ó. Hogy az őrülteknek nem is olyan rossz, mert mindig társaságban vannak, egyedül és jól mulatnak. Ezt a nagyon kevesen fogják érteni, mert az őrült hullámhoz szál, bassz meg, és ezt repülteni. Itt vagyok, azt meg, nem kell beszarni itt vagyok a fejedben, és mindjárt hallhatod, hogy hányan burizunk, itt mégis vakarod a faszod. Mert a rádió hullámok. Csak addig szólnak! amik ki nem úzák a faszomat beléle! Jaj, jaj, jaj, egyedül vagy, de ez nem is baj, mert a fejedben mm, nagyon sokan vannak. A skizofrénia, jaj, jaj, de tortába múlt kis unatkozó szempilába már ki plivés. Ready, lap kids. Crack this neck, pissy king,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 You know I I'm picture for In fiendang kifing for And fiendang and go And finger and go and shun And the go Pieng dan gau And fiendang me be bimbo Pieng dan gau me kikik And chan chan chan nho I can show khao pout And khen fo khao Chan feng feng feng az utakon rendös a forgalom, nyugodtan lehet haladni fölfelé és lefelé. Attól függ, hogy merre az az zió haucinálódott kormánykerék tükrében megszületett haucinációs tengerék hányadosát. Igen, lehet már kapni 10 forintus gumiszőnyeget. Attól függ, hogy melyik bolygón lévő boltba mész. Abba mész vagy kimész? Befelé mész vagy jössz? Jössz vagy mész? Itt vagy vagy nem? Nem is létezel? Akkor miért hallgatod? Nem is vagy itt? Akkor meg miért nem vagy itt? Hol vagy? Merre vagy? Ki vagy? Mi vagy? Hol vagy? Mi vagy? Ez vagy? Nem ez vagy? Ki vagy? Mi vagy? Be vagy? be vagy, lőbe? Nem vagy belőbe? Értékesítő menedzser vagy? Telefonszámod is van, vagy te vagy egy telefon, akit mindig felhívnak, vagy nem is vagy telefon, vagy te vagy egy hatalmas űrbunkopon, vagy madár vagy, vagy kutya vagy, vagy embrió vagy, vagy mi vagy? Ki vagy? Hol vagy? Miért nem beszélsz? Merre vagy? Ki vagy? Mit csinálsz? Mész, ősz, fekszel, állsz, baszol, eszel, szarsz! Mit csinálsz? Hol vagy? Ki vagy? Mentő vagy? 104-es a számod vagy 96-os. Merre vagy? Ki vagy? Mi vagy? Hol fekszel? És még vagy meghaltál? Honnan tudod, hogy ez? Ha meghalsz, hogyha nem meghalsz meg, akkor honnan tudod, hogy ez? Merre vagy? Ki vagy? Önök a skizofrén őrült elmöbetegek rádióját hallják. Következő számunkat a nyugdíjas pókimádó Pistabácsina küldjük. Előadja a ráncos faszon kis felhő inspiráció nevű együttes. Üdvözöljük az új számukat! Rózsás, passzon, ünök, ünök én! Itt éltem a Földemű bolygón még, vagy húszötven évvel ezelőtt. Sok mindent megláttam, és sok mindent kiánytam. Ezért éppen tapasztalt ember vagyok én! Tökörd fel a hangerőt, ha ha engem hallgatsz. A csontvázok nem hallják éppen ezért elázadoznak. Az áram nem fog kerülni attól, ha felemed a hangerőt. De így is fognak bulizni ők. Csontváz, csontváz, Pirított, bolyhos kenyerbe tekert, mustárszerű képződmény. Pított bolhoncs kenyer betekelt mustásszerű képződmény, különböző politikai rendszerekbe jöttünk, és mind ugyanazt valljuk, hogy nem tudjuk, hogy mit. De azért foglalkozunk magunkkal néha. A kertben túl sok már a tudva! Nem lehet így mit csinálni, hogyha elbúrázzanak itt a vágyak, és nem tudjuk, hogy hol vannak az ágyak? Nem tudunk lepeküdni és sokat baszni, éppen ezért ki kell most már ezt a magnót kapcsolni. Önök a ráncos ficsmaszűk előten táncoló ezüstpenész felhőszámát hallották. A zenekar neve azóta megváltozott, mióta ezt bekonferáltam az előbb. Kedves Pista bácsi, boldog rohadás! A következő számot Kriptás rezőnek küldjük, Hónai mankósra. Ő a buborék császárnak szeretne kellemes ünnepeket kívánni, most, hogy lepergett az összes homok az illúzió üledékek fátyolos homlokáról. Kedves illúzió császár, jó nóta hallgatást! <tos> Mondani, hogy a szám, amit küld, a Redkes Hónaj Tojások nevű együttes, még mindig szabad lámpon vagyok című szerzeménye. Hallgassa tehát sok szeretettel. Remélem tetszett a szám. Most pedig következzék a heti slager listánk. Az őrültek ezen a héten tizedik helyre szavazták az őrült, mankóban turkáló, halálos szemgolyó nevű együttes Fáradt unatkozás című számát. Következzen! Éh, unatkozok, unatkozok, mert itt vagyok. De valahol lélekben, de ott repülök valamelyik lélekben. Ott vagyok igen éppen talán, süsd megarantott hús, jó keményre. É Felvágod. talán ott legyen alatta egy mélyecske és amikor nem is tudod hogy halvajért mit csinálsz talán akkor éppen maszturbálsz következzen a 9. helyezett. a világító őrült manipulációs játékszer nevű zenekar Ők a 9. helyre kerültek halálos félgömb nevű számukkal. Pop pop pop pop pop pop pop pop ültetvény! pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop Hetedik helyen most nincs. Első helyre került ezen a héten a halálos bogárinváziót megálmodó kis tudós felhőkbe költözött álombogár szörnyek nevű formáció. A számuk címe álomba fordult késő hajnali széptört csavarhúzogató manó ének. <Sessz>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 itt vagyunk éppen, és csavart fúzagatunk. Érültek vagyunk, jaj de úgy adó. Itt vagyunk éppen, és szalonnáz burkolunk. Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj. Itt vagyunk éppen egy érűt haucinációs önben és nézzük, hogy mit csinálunk, és hol vagyunk éppen. Nézzük a játék játékszereket, a TV-ben már. Nem mutatnak ilyeneket, ott vagyunk ebben, éppen egy nézünk És nézünk, hogy nézzünk és hogy nem nézünk, azt nézzük, Nézünk azt, hogy nem nézünk, és nem nézünk semmit Nézünk, nézünk, nézünk, nézünk de nem, nem, nem nézünk semmit Csak azt nézzük, hogy nem nézünk. semmit A múlt első helyzet éppen pelelést folytat az univerzális buborékhalmazokkal, azért, mert az ő szavazutak nem fogadták el. Ezért hát leadjuk az ő őket is, mint minusz egyes bajnok. Kedves őrültjeink fogadják szeretettel a halálos csirkegázolásba mászott, őrült szemgolyó talizmán szerencsét hozó féregrágta molyos, paplan nevű együttes, halálos ideggolyóba tépő, szerkezetbe málott körökkel spíciző halálos felhő című számát. <tos> Itt vagyok éppen és nem találom hogy hol van a lényeg Mert én eltépettem és talán egy úszó gombival is állatka vagyok Talán volét talán a halt felé talán nem tudom hogy hova Itt jönnek a buszok meg a tortában spécizők és halálos borofa Ugatok én is, ugatok, mert a vonatokba mászott, elutazok egy vonattal, egy táboli bolygóra! Ez a kizárólag, a kájlász, ez, a kájlász, ez a kizárólag. csak az elmezeg, ez elmezeg, a boldog rohadása, a hogy tudsz rohanni? Hogy tudsz